מזמור סג, מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה. אלוהים, אלי אתה אשחרקה, צמאה לך נפשי, כמח לך ושרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך, לראות עוזך וכבודך, כי טוב חסדך מחיים. שפתיי ישבחונך. כן אברכך וחיי בשמך אשא כפי. כמו חלב ודשן תשבע נפשי, ושפתי רננות יהלל פי. אם זכרתיך על יצועי, באשמורות אהגה בך. כי היית עזרת לי, ובצל כנפיך ארנן.